Про історичне значення руської народної поезії 1843 рік. У цій праці вчений порушив питання походження та еволюції символіки як образного відбиття народного духу, народного мислення. У дослідженні Історичне значення південноруської народної творчості Костомаров подав таку дефініцію Символ. Це образне вираження моральних ідей через фізичну природу, причому цим предметам надається більш чи менш визначена духовна властивість, будучи відображенням народного світогляду, символіка на думку Костамарова, є і продовженням звичайної релігії. У монографії Слов'янська міфологія 1847 року. Дослідник також звернувся до пояснення символіки під кутом зору відображення в ній явищ природи, космосу, релігійних почуттів, романтичних настроїв. Врахувавши незначний досвід попередників, потеп дня розпочав наукову кар'єру саме із дослідження символу, фольклорної символіки, захистив магістерську дисертацію про деякі символи в Солов'янській народній поезії, 1860 рік. Проблеми символіки перебували в колі інтересів ученого впродовж усього подальшого життя. Потебня глибоко розумів специфіку усної народної творчості як традиційного мистецтва слова, образно-символічної системи відображення дійсності походження, еволюцію, символу. Фольклорної симфоліки вчений пояснював через закономірності розвитку мови, оскільки мова не лише матеріал поезії, а й сама поезія, то символізм мови може бути названий її поетичністю. І взагалі мова в усьому без винятку символічна. Досліджуючи слово, зокрема його структуру, внутрішню форму, Потебня відзначав характерну для останньої з моменту виникнення властивість символічності. Символізм, писав учений, від початків людської мови відрізняє її від звуків тварин і вигуків. Слово тільки тому орган думки і неодмінна умова цього подальшого розвитку світу і себе – що первісно є символом. Отже, тільки з точки зору мови можна привести символи до порядку, що відповідає уявленням народу. Оскільки внаслідок лексичного збагачення мови затемнювалося виражене словом первісне враження, виникла потреба відновлення власного значення слова. Останній стало, вважає потебня, однією з причин утворення символів. У монографії про деякі символи слов'янській народній поезії вказано «Близькість основних ознак, помітна в постійних тотожних висловах, існувала і між назвами символу і предмету. Індексуючи слова «дівчина», «дівиця», «красний», «калина» за єдністю головного уявлення – Вогню світла потебня зазначає, що калина стала символом дівчини за тим же способом, за яким дівчина названа красною. Оцю давню аналогію «калина-вогонь» вчений конкретизує. Епітети слова «калина» – ясна, красна, жарка, червона – так рішуче відносяться це слово до поняття «вогню», що нема сумнівів у тому, що воно має спільне походження з «калити», «розкаляти», «нагрівати» до червоного кольору. Цей первісний зв'язок простежується на багатьох прикладах народної пісенності. У способах виражати символ у фольклорі дослідних спостеріг прагнення до втрати зображальності слова, хоча, як відомо, не пов'язував художності поетичного твору із образністю чи необразністю слів. Потебня визначив три основні відношення символу